Преди две години, през 2021 година на срещата на върха на ОНЕ в Глазгол е подписано споразумението за спиране на обезлесяването на планетата в срок до 2030 година. България е една от 105 държави, които се ангажират с глобалния план за опазване на горите. Договорът предвижда почти 14 милиарда британски лири публични и частни средства, които да гарантират изпълнението на програмата. Над 1 милиард от тях се предвидени за опазване на втората по големина тропическа гора в света в басейна на Конго, 28 държави. Водещи производители на палво, палмово масло, соя и какао, които изсичат горите си за земеделска земя, се задължават да спрат да го правят. Повече от 30 от най големите компании в света също се ангажират да прекратят инвестициите в дейности, свързани с обезлесяването. Как изглежда тази глобална тема в български контекст, където продължава борбата с дървената м Добър ден, казвам на Добромир Добринов, експерт от ВВФ България. Здравейте на вас и на вашите слушатели. А в този разговор след малко ще включим и Костадин Вълчев, който е старши експерт на програмата Гори в ВВФ. Това е основаната през 1961 година Международна природозащитна организация, която развива в дейност в над 100 държави а, с а, милиони доброволци също така и множество служители в България се занимава с защитените територии, местообитанията от европейско значение в мрежата на Тура 2000, горите, сладководните екосистеми и устойчивото развитие. Сега да започнем от обезлесяването в български контекст Добромир Добринов е един от авторите на последния, съвсем неотдавна излязал доклад на ВВФ за дърводобива. Много подробен анализ за мащабите на незаконната сеч у нас през последните пет години. Какво виждаме в него? Виждаме доста притеснителна картина. Това е четвъртия поред анализ, който бе в е изготвен. Започнахме още през 2006 анализ и, за съжаление, нивата на незаконния са Една третя, между една трета и една четвърта със закония за добив, свързан с финансови загуби. Т.е. имаме нарушение на законодателството комбинирано с а, загуба на, на средства от собствениците на тези територии, ако припавим в този анализ, малко разширихме методиката и разгледахме и случаи, при които да е на на някаква, а, административна разпоред. Това, това искам да ви попитам, защото а, виждам един цитат от а, вашия доклад. Привидно законния дорводобив е извършван в нарушение на законите за горите околната среда, биологичното разнообразие и защитаните територии. Какво означава това на практика? На практика законния дорводобив е такъв който има някакво разрешение. Не говори за чисто прехонериски, този, който се извършва в малки национали, както крайни за малко. Това е официално са... и слаби хора, които като изнасят малко личе за това, копит, защото не давали е, защо и не Имаме много такива случаи прехонерите, но техни ефект е много по-малък, тъй като мащабите на СИЧПА са, са свързвани с невъзможността, такива хора, и извозят релетина, място. в който тя се избори, да много се извинявам, нямам идея защо е толкова лоша тази телефонна връзка, но много слабо и много зле и с добавен шум ви чуваме, така че ще направим опит да възстановим връзката с вас в по-добро качество. Над една четвърт от дърводоби вълна се незаконен, алармира нов доклад на ВВ в България. Разговаряме с автора, един от авторите, Добромир, Добринов от ВВ в България и продължаваме с това, какъв е размера на скритите приходи от незаконната сеч в България и следвате последния 5 годишен период? Около 100 милиона лева годишно, средно е, със скритите приходи, които са реални загуби за собствениците. За горите, голяма част от а, горите, всъщност, около 75% са държавни горски територии. Тоест, .е. говорим за огромни загуби на държавата. Сега, кажете ни, а, има ли данни за незаконна сечо в националните природни паркове? Има такива данни. От няколко години ние водим съдебни дела срещу разрешаването на такива сечи, които общо взето са формулирани като санитарни сечи, принудителни за премахване на нападнали дървета и повредени от снеговални и снеговали. А това, което обаче виждаме като поведение на Министерството на околната среда и водите ни притеснява, защото след като Върховния административен съд от една от делата се произнесе, че този тип сечи... И не може да се провеждат по начина, по който се провеждат в останалите горски територии. Министерството, без да се образява съдебното решение, издаде ново разрешение за много хиляди кубици подобни сечи. И в момента сме отново във второ дело, вече по нищожност. Проблемът в националните паркове е, че там не може да се прилагат методите на стопанисване на горите, които са приложими за останалите горски територии. Основната целно националните паркове е запазването на естествените запаси. Трябва да имаме и старите дървета, мъртвите дървета, които съответно предоставят храна на прилепи, на птици, а, места за, за размножаване, хрулупи могат да се правят в тях. И всички тези процеси трябва да се оставят а, а, така, на естествения ход и да има намеса само когато има реална заплаха за горите, което не се прави. Там се прилагат а, практики от много години за. Да, макар и по-малко, но все пак едно оскопанишване на кубите с неправилни мотиви. Сега, какви според вас са най-разпространените схеми за незаконен добив и продажба на дървесина? Най-разпространените схеми за привидно законния незаконен добив, т.е. този, който, примерно, да кажем, най-ясно казано за гражданите, има позволително за сеч и за фирмата, започва да се тече, но започва да се домаркират дървета, които по принцип не са били предвидени. А, напишава се ползването по позволително съсеч и ако тази дървесина успее да се скрие при изглазвай поседрсата експедиция, а, това се реализира вече като печалба съседина. Търговет, който извършва тази дейност и загуба за държавата. А за горите това води до глушаване на тяхните функции. Имайте предвид, че пет от шесте основни функции на, на горите всъщност са опазване на различни компоненти на околната среда. Както във връзка с изменение на климата, както във връзка с опазване на водите, опазване на биологично разнообразие и т.н. Добре, един бърз ваш отговор. Имате ли. Обяснение, защо държавата не успява да се справи с незаконния или привидно законния дърводобив, въпреки че Имам... участва ето в такива глобални инициативи, като тази на ОНЕ с споразумението също обезлесяването от Глазго. Имаме обяснение. Първият фактор, това е неуважение към закона. Той има различни проявления. Всъщност всичко, което аз казах и в целия доклад сме разгледали много причини, но всяка една от тях представлява неуважение към закона. Неуважение към закона, включително от Министерство на земеделието, храните, което издава противоречащи на закона на редби, специално наредбата за сечите. Наскоро спечелихме едно такова дело, където Върховният съд отмени 4-6 дай, които точно даваха възможност за такъв привидно законен, но реално незаконен дърводобив. Не спазване на закона, съответно от фирмите, които извършват този закон. С цело гарантиране на някакви печалби и вечните оправдания, че всъщност трябва някъде да се живее и е, трябва да, да върви тази дейност. Винаги се намират оправдание, но това е проблема. Неподчинение на закона, неуважение на закона. И всъщност тенденцията, гледайки старите доклади и виждайки тази негативна тенденция, не считаме, че. Този въпрос няма да бъде решен в рамките на една или две години. Говорим за цялостна промяна на мисленето в самата горска система и в поведението на гражданите и фирмите. Добре, тук е момента да ви прекъсна Добри... Добромир Добринов, автор на последния доклад на ВВФ за а, привидно законния дърводобив а, у нас, а, който според ВВФ а, реално създава сериозни проблеми. Поглед сега и към едно от неочакваните послания в глобалната инициатива от Glassgow и споразумението, сключено на. Тази дата, 2 ноември, преди две години, срещу обезлесяването, от което България е част, сложила си е подписа там. Костадин Вълчев е старши експерт в програмата Гори на ВВФ, а с... който може много накратко да обясни как един обикновен български гражданин, без да подозира, може да увеличава обезлесяването на далечна Амазония, Амазонската екваториална а, гора, например. Здравейте, най-напред бих искал да отточна, че обезлисяване, за обезлисяване говорим, когато горите трайно се заменят а, с а, друг начин на ползване на земята, примерно земеделски култури, пасища и много популярните и доходоносни напоследък плантации за задобиване на палмово масло. Така че не само ползването на дървесина и продукти от дървесина, води до директно унищожаване на горите. Много често мотивацията, зад която се унищожават огромни количества гори по света, особено екваториални гори, които са най-продуктивните екосистеми, които задържат огромни количества въглероден диоксид и по този начин намаляват ефектите на глобалните климатични промени и глобалното затопляне, са точно екваториалните гори. Там е и най-голямото биологично разнообразие въобще на, на планетата, точно във е тези екосистеми. Безпорно, безспорно, малко ни е времето, извинявайте. Но не толкова създобива на дървесина, колкото със освобождане на пасища, където се от, отглеждат а, телета за бургери, в някои от големите магазини или пък в производство за палмово масло. И точно, тази... и точно за това е интересно как всъщност ако а, българск, един български гражданин не е свързан с съчта на а, гори в Амазония, всъщност може да допринася за това глобално обезлесяване, заради а, ликвидацията на горски масиви в името на друг тип земеделие. Ми, да, споразумението от Глас Гол всъщност вече доведе и до промяна в законодателството на Европейския съюз. Има от, в сила от месец август тази година регламент, който трябва да гарантира, че продуктите, които се внасят на европейските пазари, а там има и различни изчисления, но между 10 и 30% от продуктите, добивани по този начин водиш до трайно обезлесяване, се консумират точно в Европейския съюз. Примерно говеждо. Начин... Говеждо месо, което започва да се отглежда на а, пасища, които а, а, стъпват върху предишни а, гигантски гори. Така ли да си го представим най-ясно? Точно така, да. Добре, да. сега да кажа, че ви хващаме на път към Русе. А, днес да. там в регионални исторически музеи откриването на изложбата «Чудесата на природата от семе до гора». Знаем, че това е дълъг процес, по-лесно се сече, отколкото се е, а и расте една гора. Какво ще научат посетителите на тази изложба? Точно така, съвременният етап на техническо развитие, буквално ние можем за минути или часове да унищожим вековна гора и никога повече, по една или друга причина, да не може да се възвърне същата, защото гората е един организъм, не е просто съвкупност от дървета, с много сложни взаимодействия между дървета, насекоми и гъби и така нататък. Така че унищожаването на едно такова нещо може да отнеме хилядолетия, или никога да не се възстанови каквото е било. Въпреки това, ако полагаме усилия в правило на посока, ако се опитваме е, да, да поддържаваме на, на естествените процеси, ние можем доста по-бързо да възстановим, например, една крайречна гора, отколкото да чакаме тя да се възстанови от само себе си, това може да отнеме десетки и стотици години, а това още по-трудно се случва в условията на бързо променящ се климат, на екстремни климатични явления, като суши, наводнения, силни ветрове и така нататък, които стават доста по-чести отколкото а, в миналото. И всъщност миналото, всичко, това миналото. Може да бъде, и всичко това може да бъде видяно, добре разказано с, с много силен иллюстративен материал на тази изложба, която започва днес в Руси. Да, по принцип ние усилията си с, с, с дафни, това освен научното име на едно красиво лечебно растение, е и дружество на анималисти, флористи, флуори, флуори, научни иллюстратори, Малко сложно звучи, но в последно време рисуването на животни и растения, на произведения, вдъхновени от дивата природа, става все по-популярно. Ние имаме много добри художници с опит, които са обединени в това дружество, като Георги Печеларов, Деница Пенева, Сенгенов, Снежина Попова и много други, които лично нарисуваха иллюстрациите. За, за нашата изложба. Това са много добри произведения. Ясно, доста силен иллюстративен, иллюстративен материал също така. за Защо точно тези конкретно типове гори трябва да опазваме, защото а, ние работим не да, не да залисяваме просто дървета, ами да възстановим нещо, което максимално бързо ще се доближи до естествените екосистеми. Един от типовете гори са крайречни, казвам го не случайно в контекста на Русе. Разбира се. И това е нещо, което ще бъде изключително интересно за а, публиката в Русе. Благодаря и на Костадин Вълчев, старши експерт програма Гори в ВВФ. Горите са важни, темата е глобална, контекстът локален, но трябва да вдигнем очи нагоре към короните на дърветата, за да разберем как е свързано всичко и ако искаме живот на планетата, да се замислим как наистина да го гарантираме, а не да правим обратното, да го унищожаваме.